Siuahua tartomány, Nuevo Casas Grandes. Péntek 14 óra 40 perc. Jessica, Jessica! Valami homályos, elmosódó ködön túlról érkezett a hang. Jessica! Fájdalom. Ez volt a másik dolog, amit érzékelt a külvilágból. Minden porcikája sajgott. Jessica! És a feje. Rettenetesen zúgott, és melege volt. És ki volt száradva a torka. Inni akart még hozzá azonnal. Erőlködve kinyitotta a szemét, azután hunyorogva nézett a fölé hajló spider Na végre! Mosolyodott el megkönnyebbülten a férfi. Vi... vi... Spider elfordult. Felemelt valamit a földről, és megitatta belőle. Jessica, miután a szomja elmúlt, behunta a szemét, és úgy kérdezte. – Mi történt? – Eltalálták a helikoptert, épp hogy le tudtam tenni a földre. Karis meghalt, minket megüldöztek, de sikerült átcsúszni a gyűrűn. – Most, most hol vagyunk? – Szerencsénk van. A kázesz Grandes mellett. – Az mi? – Város, meg folyó is. Mi a folyónál vagyunk, hiszen azért tudtam megitatni. Jessica oldalra nézett. Rácsodálkozott az edény félére, amelyből Spider inni adott neki. Nagy pálma levél volt, amelynek a szélébe a férfi indát fűzött, meghúzta, így öblösre formálta. A lány bámult egy darabig némán, elgondolkodva. Aztán Spider felé fordult. – Miért csinálta? – Hogy meg tudja mutatni. Nem az edényt. Miért hozott magával? – Mert ha ott hagyom, a katonák megtalálják. – Igen. A lány hallgatott egy darabig, aztán csendesen mondta. Egyszer olvastam valahol, hogy egy speciális alakulat tagjai bevetés közben megölték a társukat. Sebesült volt az illető, és nem tudták magukkal vinni. Aztán, hogy nem mondhass el a terveiket, ha elfogják, megölték. Mm, igen, ilyenre tényleg van példa. De maga inkább vállalta a veszélyt és magával hurcolt. Igen. Miért nem ölt meg? Micsoda hülyeség ez. Egyszerűbb lett volna. Nem lett volna egyszerűbb. Miért? Hiszen maga egyedül könnyebben boldogul, mi kolonca a nyakán. Tud mozogni? Még nem válaszolt a kérdésemre. Na, jöjjön, próbáljon megtalpra állni. Igaz, hogy a gyűrűn átsúsztunk, de még nem vagyunk biztonságban. És ezer dolgunk van. Spider? Na. Na, semmi. Spider lehajolt és felsegítette a lányt a földről. Aztán néhány másodpercnyi csendes várakozás után megkérdezte. Minden oké? Azt hiszem, igen. Akkor induljunk. Hová? Markóhoz. Kihez? Markóhoz. Hm, ezt nem értem. Majd menet közben elmagyarázom, mondta a Spider, aztán megfordult és elindult a folyó felé. Tudja, kezdte néhány lépés után. Még antiterroristaként egyszer részt vettem egy közös amerikai-mexikói akcióban. A cél egy Sanchez nevű maffiavezér elfogása volt. Az űrge kábítószer és embercsempészettel foglalkozott. Ránk azért volt szükség, mert valóságos kis hadsereggel rendelkezett. És bázisokkal a határ mindkét oldalán. A bevetésre ebben a körzetben került sor. A mi csoportunk azt a feladatot kapta, hogy a térképen bejelölt illegális repülőteret foglalja el. Sáncheznek több leszálló helye volt. Ezek egyikén akadtunk rá Keriszre. Futni hagytuk. Ő meg cserébe elárult a Sánchez búvóhelyét. Mi ekkor az előzetes utasításal ellentétben nem folytattuk a repülőterek felszámolását, hanem egyenesen Sánchez bunkere felé vonultunk. Sikerült elcsípnünk a fickót. Aztán folytattuk a munkát. Amikor visszatértünk arra a repülőtérre, ahol Keriszsel találkoztunk, a szerencsétlent már kikötözték, és éppen korbácsolták Sánchez szabadon maradt emberei. Ha egy kicsit később megyünk, már csak a hulláját találtuk volna meg. Így viszont megmentették, hogy tovább csempésze a kábítószert, és meghalljon, értelmetlenül. Ah, – Hát, maga ezt úgy sem érti. A szervezetbűnözésnek nem a közkatonáit kell ártalmatlanná tenni. Helyettük mindig akadnak újjak. A vezéreket kerács mögé juttatni. – És ki ez a Markó? Ő sem ma született, várány, de ő is piti bűnöző. Viszont segíthet nekünk. Miben? Miben? Ezer dologban. Először is tud fegyvert szerezni. Mert nekem csak a késem maradt meg, a géppisztoly meg a pisztoly szana szétrepült, amikor a földhöz csapottunk. Tud ruhát adni, élelmet? És milyen távol vagyunk most tőle? Körülbelül 40 km. kilométer. Isten! az ilyen telepen két napig is eltarthat. Igen, de ha rátalálunk az autóútra, akkor megpróbálhatunk kocsit szerezni. Ha rátalálunk, azért megyünk a folyóparton, mert ott nagyobb a valószínűsége. Szótlanul bandukoltak tovább. Jessica elgondolkozva nézte az előtte haladót, és rövid szemlélődés után megállapította, hogy a férfi sokkal több sérülést szenvedett, mint ő. Hisz neki csak sajognak a tagjai. Spidernak viszont a kommandós gyakkin égtelengedő szakadások és vérnyomok alapján óriási sebb lehetett a hátán és a jobb karján is. Úristen, milyen szenvedés lehetett neki cipelni egy maga tehetetlen nőt, és mégis vitte, vállalva a kockázatot, hogy elfogják. Spider, tessék, nagyon fáj. Mi? Á, miért tetteti magát? Ja, a hátam, nem vészes. Meg a karja. Ó, oh, nem gond, kibírom. Spider? Igen. Szeretnék mondani valamit. Rajta neki mélyen. De akkor álljon meg, és forduljon felém. Így is hallom. De szeretném, ha megfordulna. Nincs időnk ácsodogni, még rengeteg dolgunk van. Spider? Mondja, mitől fél? A férfi villámgyorsan hátrapördült hátra pördült, és dühösen merett a lányra. Aztán lassan megenyhültek, ellágyultak a vonásai. A szája megrándult, mintha mondani akarna valamit, végül mégis inkább hallgatott. Némán mozdulatlanul álltak egymással szemben, mindkettő a másik tekintetében kutatott. Aztán Spider hirtelen sarkon fordult, és nagy léptekkel elindult. Jessica egy darabig nézte, aztán lebigyeztette az ajkát, mint aki nem képes megérteni a másik viselkedését, és utána eredt. Könnyen haladtak előre, a folyóparton ritkásan nőttek a fák, alig kellett kerülgetni őket. A nap egyre feljebb púszott az ége, lassan felforosodott a levegő, és a víztükör felett enyhepára felhő képződött. Jessica érdeklődve figyelte a természet apró rezdüléseit, a folyó hömpögését, a madarak röptét. Spider viszont konokul előre merett, és szigorúan csak az előtte felbukkanó újabb bokrokra, fákra koncentrált. Egyszer csak megtorpant. A bokornak vége szakadt, az erdőt keskeny földút keresztezte, amely egészen a folyóig futott. Aztán a víz mellé érve a mederrel párhuzamosan haladt tovább. – És most? – kérdezte Jessica. Spider már válaszolt volna, amikor a távolból autózúgás hallatszott. A férfi izgatottan a lárra nézett. – Tudsz színészkedni? De hát, autót kell szereznünk. Minél előbb. – De én? – Rohanjon ki az útra és integesen a kocsinak, hogy álljon meg. Ha sikerült, magyarázza el, hogy én elraboltam, – Alig tudott megszökni, én meg berohantam a sűrűbe. – És ha katonák? – Akkor is. – És maga? – Velem ne törődjön, csak legyen elég élethű a fellépése. Meg tudja csinálni? – Igen. – Akkor nyomás. Ezzel Spider eltűnt a sűrűbe. A lány pedig kiszaladt az útra. Ekkor már látszott a közeledő jármű. Egy jeep volt. Ketten ültek benne. Az öltözékükből ítélve parasztok. Amint a kétségbe esetten integető Jessica-t meglátták, lassítottak, majd a lányhoz érve fékeztek. K Kérem, uraim, segítsenek! hajolt oda a lány a kormánynál ülő idősebb férfihoz. Egy őrült elrabolt, meg akart erőszakolni, magával hurcolt ide az erdőbe, alig tudtam megszökni. Ő meg a nyomomban van, de most, hogy maguk ide jöttek, beszaladt a sűrűbe. A két férfi furcsán, gyanakodva nézett rá, és értetlenül. Isten ezek nyilván csak spanyolul értenek, villant át a lány agyán. Erre kiabálva, sikoltozva újra előadta a történetet, de most már erőteljes mutogatással is kiegészítette a mondandóját. A két férfi egymásra nézett, aztán az öregebbik óvatosan kiszállt az autóból. A hátsülésről ülésről egy sarlót vett elő, és bizonytalanul a lányra nézett. Arra, arra, mutatott Jessica az egyik bokor felé. Az öreg vette egy nagy levegőt, aztán elszámtan leszekte a fejét, és elindult. Amikor odaért, megállt, és bőszen felkiáltott. Ven, Venácsá, ven gringo! Aztán lépett volna előre, de egy kéz váratlanul kinyúlt a sűrűből, és berántotta. A fiatalabbik férfi előbb riadtan a bokorra merett, aztán bősz ordítással kiugrott a kocsiból, és az apja után rohant. Amikor a levelek összecsapódtak mögötte, Jessica elkínzottan felsóhajtott. De utálla a Jessica Foster. A következő másodpercben Spider bukkant elő az ágak takarásából. Rohanvást igyekezett a kocsihoz, beugrott a vezetőülésre és nyomban indított. Ugye nem ölte meg őket? kérdezte szinte könyörgően a lány. Dehogy is, egy óra múlva magukhoz térnek. Azzal rálépett a gázra, és a jeep elindult az ösvényen. Nyaktörő tempóban robogtak a gidres gödrös úton, néha többet voltak a levegőbe, mint a földön. De Spider láthatóan nem izgatta a dolog. Mereven szegezte a szemét az útra, szinte gép módjára vezette az autót. Mint egy másfél óra ögykülődés után felkapaszkodtak egy meredekösvényen, és azt követően egy kis tisztáson álltak meg. Megérkeztünk, jelentette ki Spider, majd előre mutatott. A mindenféle hulladékból összetákolt düledező kaiba láttán, Jessica-nak összeszorult a nyomra. Úristen, ehhez képest keris viskója palota volt? De Spider nem sokat törődött a lány döbben tekintetével. Fürgén kipattant az autóból, és elindult a putri felé. Jessica egy darabig hadakozott magával, aztán mégis utána erre. Az ajtónál érte be a férfit, aki éppen a küszöbön át, és a bűzös helységben matató, mómiaszerű szerű asszony figyelte. Az nem vett tudomást róluk, továbbra is unott egy kedvűséggel kavargatta a térdei közé szorított, lepattogzott zománcú edényben sűrűsödő, kásaszerű szerű kulimázt. Csak akkor nézett rájuk, amikor Spider megköszönült a torkát. – Na, mi kéne, volna? múna? – nyekerekte ellenségesen. – Márkot keresem – válaszolta a férfi. – Nincs. – És mikor jön meg? – Nem tudom. – A barátja vagyok. A múmia rikácsolással felnevetett, aztán váratlanul, ijesztően elkomorult. – Amikor utoljára ilyen barátja kereste másfél évetű. Fred Spider vagyok. Egyszer segítettem Markónak, amikor Sánchez emberei üldözték. – Sánchez? Hogy dögött volna meg? – Hol van Markó? – Mindjárt jön. – Megvárjuk. – Télem! – Jessica úgy nézett körül a visszataszító úduba, mintha valamilyen hihetetlen szürrealista festményt tanulmányozna. Mindenütt kosz, szemét, bűz és kibírhatatlan meleg. Ezer légy, és milyen szemtelenek, még az asszony által gyújt kulimásra is rászálnak. Ho! az egyik vigyázatlanul túl közel merészkedett a kanálhoz, és azt belenyomta a kásába. Jessica undorodva elfordult. Az idő nyomasztóval lassan telt. A csend, mint valami nehéz lepel, terült szét a kaibára. Csak a kanál súrlódása és a légy döngés hallatszott. Aztán végre, negyed óra elteltével megérkezett marko. Megtorpant a váratlan látogatók láttán, aztán felderült az arca, és Spiderhez sietett. – Höhö, <tosz> benven szényor Spider! – Szervusz, Marco. A hölgy a barátnő! Oh – Oh-oh, nagyon örülök, kisasszony. Nincs sok időm magyarázkodni, fegyverre van szükségem. De, Szenyor Spider, én már... Persze, tudom, te már abba hagytad, nem foglalkozol ilyesmivel. De kell. Érted, Márko? Kell. Hát értem, értem. Hát jó. És mikorra? Azonnal. De hát ez... Tudom, lehetetlen, de itt van 500 dollár. Ó, oh, Szenyor Spider... Tedd el, Márko, és adj fegyvert. Egy pisztolyt 5 literrel, és egy géppisztolyt 10 literrel, és öt kézigránátot. De Senior Spider, itt van még 500 dollár, ez összesen 1000 dollár. Ezen erre felé akár két évig minden nap másnőt kaphatsz. A múmia ez utóbbi szavakra felvisított, mint akit nyúznak, de Markó egy erőteljes ordítással elhallgattatta. Aztán Spider felé fordult. E, mindjárt jövök, Senior Spider. Ezzel kis hiedett. Néhány perccel később fegyverekkel tért vissza. Lerakta őket az asztalra, aztán tisztelet teljesen félreállt, hogy Spider mindegyiket alaposan tanulmányozhassa. A kommandós odalépett a rögtönzött bemutatóhoz, és felvette az első darabot, egy M16-os automata karabélyt. Tüzetesen átvizsgálta, majd egy telitárat csattintott bele, és bólintott. A pisztolyt is kézbe vette. 9,02-es Mauser volt. Nagy, megbízható jószál. Spider ellenőrizte az elsütő szerkezetet, aztán erre is rábólintott. A kukoricagránátukkal nem sokat vacakolt, rögtön az övére fűzte őket. Amikor végzett, Markóra vigyorgott. vidorgott. <gül> ahhoz képest, hogy felhagytál a fegyverkereskedelemmel, egész jéparzenára rendelkezel. Fogadok, hogy két szakasz tenger fel tudnál szerelni. Oh, – Ó-ó-ó, oh, oh, Szenya, Spider, ez túlzás! Markó szígyelősen elmosődött. – Legfejebb, ha egyet. – Az se rossz. – Na jó, mi megyünk. – Ja, még valami. – Igen, Sanyo Spider, Néhány konzervre lenne szükségünk. – Rögtön Sanyo Spider, Márkó kirobogott a kaibából, és egy megrakott vászonzsákkal tért vissza. – Minden van benne, magyarázta lelkesen. – Két cipó, tortilla, kolbász, sajt konzervek, még egy üveg prima tequila is. – Kösz, Márkó. Ah, szívesen adom, Senior Spider. Tudom. Hát akkor, hasta la vista. Hasta la vista, senior Spider. Hasta la vista, señorita.